Och eh, vi ska nu eh, fortsätta efter kaffet som jag hoppas att eh, smakar bra. Jag ber alla nu att sätta sig ner så vi kan börja. Vad och jag sätter ner så vi kan börja? Ja, hörs det inte? <laughs> Jag kan... Eh... Då börjar vi seminariet, var vänliga och var tysta, så ska jag be att här få presentera Jan Salestrand från Försvarsmakten, Ut, <hågår> att rätt, chefledningsstaben. Och varmt välkommen och nu är då stunden att vi ska få lyssna lite grann till hur Försvarsmakten ser på frågan om förmågan. Är den tillräcklig och eh, därliggande frågeställningar kring detta ämne? Och vi kommer också att ha möjlighet till en liten frågestund efter det här. Så varmt välkommen Jan och vi ser fram emot de här 20 minuterna som vi har. Varsågod. Tack så mycket Lars för detta, ärade deltagare. Det är så här, så att det här är svårare än att leda en bataljon och få tillbaka ett sånt här gäng. Det är mer jag gärna har. Ja. Jag kan konstatera att jag har fått tio minuter på att svara på frågan om vår förmåga är tillräcklig. De tio minuterna är nog en signal från övningsledningen här att det ska vara kortfattat och tydligt. Och jag får väl då ansluta lite till Stefan Ring att jag kommer vara lite fyrkantig här av det skälet att det förhoppningsvis också ska vara tydligt var huvudspåret ligger i det budskap som jag fick här. Frågan är komplicerad och inrymmer ju väldigt många dimensioner. Men jag vill ändå börja med det innan jag liksom ska svara på frågan och säga att jag tror alla i det här rummet känner sig också väldigt nöjda och glada över att vi har nu en debatt om säkerhetspolitik och försvarspolitik som vi inte har haft på, i alla fall man tittar tillbaka till tiden men har vi haft nu under ett, ett litet tag. Men tyvärr tycker jag i alla fall att debatten blir ofta väldigt polariserad. Och det är inte helt ovanligt i debatter. Den ena säger att vad det gäller försvaret och vår förmåga så ligger tåget rulla på. Rälsen ligger under överskådlig tid fast på fast grund. Och den andra uppfattningen är närmast skulle jag vilja säga defatistisk. Vi kan ingenting nu, vi kan ingenting imorgon och vi har en organisation som är grovt underdimensionerad. Och låt mig säga redan nu att jag delar inte någon av de här uppfattningarna. Och jag kommer på frågan om jag har tillräcklig förmåga svara både Ja och nej. Men förhoppningsvis med en tydlig distinktion emellan de båda. Och jag börjar med det som jag skulle säga området ja. Bilden visar IO14. den är en sån här tråkig bild, men många här inne kan tolka den in i detalj. Men så här såg ju den de större delarna av vår, insats eller se vår insatsorganisation ut, det som heter IO14 förkortat. Beslutet var ju en följd av 2009. Det innebar ju inte till skillnad från tidigare försvarsbeslut som var jättestora reduceringar. Inga större förändringar för de blå stridskrafterna. Vad det gäller markstridskrafterna så var det dock en reducering med två manöverbataljoner. En en funktionsbataljon var deras 11 ingenjörer, två säkerhetsbataljoner och hemvärnet reducerades från 60 till 40 bataljoner. Men den stora skillnaden det är ju att den här insatsorganisationen ska ha en beredskap som är avsevärt mycket större än det vi hade innan. Här ska ju nu huvuddelen, eller rättare sagt inget förband, ha lägre beredskap än sex månader och huvuddelen tre månader. Och jämför det med hur det var tidigare, där faktiskt 40 av insatsorganisationen hade tre års beredskap. Och under några år på 2000-talet benämndes det till och med resursförband. För man skulle tydliggöra att det inte var krigsförband som skulle bestå av personal, material, och man skulle utan det var mer någon form av pool av resurser som man kunde sätta ihop. Det här är en jätteförflyttning och det tror jag är viktigt att peka på detta. Parallellt med det här arbetet så ska vi ju då när vi ska inta den här så ska vi också eller ha då växlat personalförsörjningssystem vilket naturligtvis innebär särskilda utmaningar. Det innebär ju att vi nu successivt fasar ut de tidigare pliktvänpliktiga mot de nya kategorierna. Och det här tycker jag är viktigt att förtjäna på att den här insatsorganisationen är bemannad med antingen de nya kategorierna eller med tidigare pliktvärmpliktiga. Höjer regeringen beredskapen så finns det personal i de här förbanden. Däremot kan vi ju då inte öva de, de som är pliktvärmpliktiga, vilket är ju ett särskilt bekymmer. Varför svarar jag då jag först på tillräcklig förmåga? Jag vill dock inte använda ordet tillräcklig förmåga för jag tycker det ger en, ett svar som att det här är digitalt, att det är okej. Okay. Vi har brister och skulle gärna alltid vilja ha mer, det ligger i sakens natur. Men ändå skulle jag använda ordet rimlig förmåga. Och tittar man då på, och det är insatsorganisationen jag talade om, det är beslut som togs 2009 med den bakgrund som ligger då. Ryssland genomför ett gigantiskt moderniseringsprogram av sin krigsmakt, 5 000 miljarder. Det här är ju ingen nyhet. Men det vi har sett nu sedan 2009 är ju att det finns en väldig fasthet i ambitionen att faktiskt också göra så och inte bara säga det. Något krigshot har upprepats många gånger finns ju inte idag. Det tycker jag är viktigt att påtala för ibland kan man få intrycket i debatten att vi ligger risigt till och att förmågan inte räcker för dagen när jag återkommer till det. Men ingen kan ju heller utesluta att i vårt område kom, kan komma väpnade konflikter i framtiden. Samtidigt så tycker jag man ska påminna sig själv ibland hur det såg ut det säkerhetspolitiska läget i Europa före Sovjetunionen och Varsava-paktens fall och hur det ser ut idag. Europa är helt annorlunda. Viktorin visade en bild och jag ansluter med att visa hela Europa här. Huvuddelen av länderna idag är medle medlemmar i NATO och EU. Ett ensidigt anfall mot Sverige är osannolikt, men det är också lika osannolikt- att om det skulle uppstå en väpnad konflikt i vårt område- någon gång i framtiden, att vi kommer att stå utanför. Antingen är vi medvetet med- eller också har vi förmodligen dragits med ofrivilligt. Vi ska kunna försvara hela vårt land. En angripare måste dock förhålla sig till det faktum- som det ser ut på kartan. Måste förhålla sig till alla aktörers resurser. De som man eventuellt redan är i konflikt med- och de som man riskerar att komma i konflikt med, vare sig man vill eller inte. Och det påverkar hela operationen. Det finns inte längre förutsättning att avdela utifrån en sån aspekt resurser för att, så att säga, invadera Sverige. Ta Skåne, ta Västkusten, ta Mälardalen, ta Norrland och så vidare för att nu tala om områden. Och Det innebär att en angripare måste nog om man vill komma till svensk och ta svensk träng, så måste man begränsa sig till ett mindre område för att dels finna egna behov eller förhindra en motståndare. Och Det har vi ju kommit att benämna, ett begränsat väpnat angrepp för att göra en distinktion mot så att säga, hur det var en gång när vi tidigare hade en helt annan bild. Solidaritetsklausulen, vi ska göra saker och ting med andra, den är inte formaliserad. Det är ju ett faktum. Vi kan inte påräkna att det kommer en viss stridskraft vid en given tidpunkt och på en bestämd plats. Och, men samtidigt så måste angriparen förhålla sig till tredje påverkan. Antingen den är direkt eller den är indirekt. Och utifrån den här bilden så skulle jag vilja säga ja, utifrån 2009 års beslut så var IO14- med volymen och strukturen utan att nu låsa på enskildheter man kan diskutera, men i allt väsentligt så, så var den en rimlig försvarsförmåga. Men vi har också nått en gräns som är nu så att det går inte att göra några stora jack i den här kurvan om vi ska kunna bibehålla den nationella förmågan och bedriva en egen eh, operation. Och Det är därför det tidigare talas som vi behöll förmågebredden. Och tittar man på att tar man bort en funktionsbataljon nu, ja, då faller en möjligheten att sätta ihop den andra brigaden av de två som man kan eh, så att säga, organisera. Så att Vi är nere på en gräns där nästa gång man tar så kommer det få betydligt större konsekvenser än vad det har gjort i tidigare försvarsbeslut. Och ser man på att vi är ett militärt alliansfritt land så tror jag ändå att det finns ett stort värde i att man faktiskt bibehåller en nationell förmåga att ha en sammanhängande operation. Man kan behöva tid att köpa sig för att innan part på olika sätt kanske kan agera eller agera tillräckligt. Ser man på utvecklingen från 2009 fram till idag så finns det ju heller ingenting som talar för att man bör minska ambitionen. Skulle det vara åt något håll så är det åt andra. Jag vill också säga på det här området att tillägga att ibland blir det en fråga om internationellt nationellt. Det finns ingen som helst motsägelse att vara ute och bidra till att bygga säkerhet internationellt såvida bara det försvaret är designat i botten för den nationella behoven. Och då finns det finns en massa med bevis att man kan vara ute under tiden. Sen kommer jag då till mitt nej och då går jag tillbaka till IO14. Alltså säga att vi har inte tillräcklig förmåga. Om jag då säger att den här var rimlig, volymen, strukturen i allt väsentligt, så anmälde vi i RB7 i våras när regeringen gav oss uppdrag att titta på de långsiktiga ekonomiska eh, konsekvenserna och möjligheterna eh, fram mot 2020. Så anmälde vi då och ser det mer också i perpen inom ramen för ett annat sammanhang att vi kommer inte kunna inta, vi kommer inte kunna upprätthålla den som vi tolkar med den avsikten som det är med sex –och i huvuddelen tre månaders beredskap. Den blir inte så grön. Vi kommer inte att ha tillräckligt med personal– –och framförallt inte tillräckligt med material –och inte kunna öva den så som var tänkt. Nu har regeringen förstärkt förbandsanslaget– –och det är väldigt positivt, vill jag understryka. Men det finns fortfarande problem på anslaget framåt 2019. Materiellområdet är ytterst bekymmersamt och det har ju framgått av stridskraftschefernas redovisningar här även om inte jag personligen har tagit del av var en av dem. Och om vi menar allvar med att vi ska kunna möta ett sånt här begränsat väpnat angrepp i framtiden ja, då, har vi, då, då måste man så att säga, ha saker och ting som, av system av system som de sa som hänger ihop. Vi har system som är av världsklass, ja, system, Archer-systemet, Visby-Kovetten med mera med mera. Men vi bygger också successivt upp ett stort materiell behov framför oss. Nu kan inte alla ligga på toppnivå över tiden på förband och systemnivå. Det inser ju också alla som är här. Men det måste ändå vara hänga ihop så det är inte är för stora glapp i detta. Och Vi har pekat på ett antal mycket tydliga områden där vi tycker det finns anledning till att vara orolig för hur vi har möjlighet att ersätta detta. Och Det är inte nya behov. Det är att ersätta befintliga system så att de hänger med i tiden och hänger med i system av system. Och behoven återfinns på, på alla arenor. Eh, Medelrekviddigt luftvärn har pekat på mycket här omsättning av äldre korvetter, kunna upprätthålla ubåtsförmågan, sjömålsrobot, ledningssystem till eh, brigadsystemet, bataljonsartilleriet som är från 40-talet, eh, transportflyget som är åldrande och eh, inte minst, vilket ofta glöms bort, i kön så finns det alltid ett behov av fordon, personlig material och så vidare, som sammantaget också blir en hel del eh, summor när man räknar ihop detta. Vi har ju till också i perpen pekat på att vi måste också väga in hur vi ska förhålla oss till de områden där utvecklingen går snabbt. De här finns ju, och de har Johan pekat på förtjänstfullt här, cyber- och rymdtekniken, skydd och agerande med fjärrstridsmedel, inte minst. Så sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga, IO14, vad avser volymen och strukturen utan att ni nu låser på enskild, enskild bricka på den här bilden, så tycker jag att den är en rimlig försvarsförmåga utifrån de förutsättningar som gällde 2009 och det säkerhetspolitiska läget. Men du har nått en nivå där ytterligare reduceringar kommer få allvarliga konsekvenser för att möjligheten att bedriva en egen nationell operation. Här och nu utifrån omvärldsläget har vi definitivt tillräcklig förmåga just idag. Och jag betonar att krigsförbanden har personal. Om regeringen trycker på knappen i eftermiddag och höjer beredskapen så kan vi sätta igång naturligtvis och eh, jag, börja öva hela förbanden. Så att här och nu. Men vi kommer inte, om vi tittar på perspektivet 2025-2030, med nuvarande ekonomiska ramar, att ha tillräcklig förmåga att möta en motståndare mot ett begränsat väpnat angrepp. Och vi kommer också, beroende på hur, hur prioriteringar och utveckling sker, vi kommer också ha begränsningar att klara systematiska kränkningar. Tack. Tack för också väldigt intressanta, intressanta uppgifter. Och vi har nu en liten frågestund där vi kan mentalera lite olika frågeställningar. Alltså, jag, jag tänkte börja men alltså om man är medborgare så tittar man i dokumenten och beslut författare så läser man ju här i inriktningsbeslutet att Försvarsmakten ska planera för uppsättarna samtliga medförband ska vara avslutad senast 2014. Kan man säga att så är det? Ja, du förvarnade ju mig innan, Lars, att du skulle ställa någon sån där elak fråga. Det var den enda elaka frågan. Eh, det här är en bild som jag har visat tror jag, i, i olika sammanhang. Vi återkommer ofta till den. Det här är växlingen eh, av de gamla kategorierna i insatsorganisationen. Eh, och, eh, det gröna här nere det är heltidsanställda. De blå, de mörkblå nu, det är de som är tidvis tjänstgörande. Eh, och det här lite suddiga där uppe, det är de, den pliktutbildade eh, personalen. Sen har vi också fått eh, den här lite mörkgröna där uppe, de soldater som slutar, som har varit nu heltidsanställda eller tidvis, vi har ju sådana också självklart, de har vi möjlighet, och vi gör så, att också ha kvar i förbanden som krigsplacerade. Men där krävs det ju en, en, ett regeringsbeslut om aktivering för att ta in och öva dem, men de, vi använder den resursen när vi fasar ut de pliktvärmpliktiga. Och eh, jag tror man ska påminna sig om att när vi lämnade in underlaget från Försvarsmakten så var det inte så att vi sa alla de här, det kommer vara blått och grönt 2014. Utan som det visar här då de här talen nu kanske med ett riktigt syn så var det tanken att vi skulle ha närmare 5 000 heltidsanställda och vi skulle ha 5 500 drygt eh, tidvis. Det var den bedömning som gjordes då. Vi kommer vid utgången 14 ha, ligga något över på heltidsanställda. Fem, snarare 5,5 fem upp mot och på de tidvis. Det är där vi ligger efter. Vi kommer ha prognosen just nu 3800. Och det har sina skäl. Det har, dels så fanns det inte en lagstiftning och det är inte att skylla på något. Det fanns inte. Vi kunde inte ge de här tydliga erbjudandena. När vi väl gjorde det så var det inte så många av de tidigare vänpliktsutbildade som hoppade på som vi kanske hade möjligen hoppats på. Och därför ligger vi efter på den här tidvis. Men återigen, utifrån förmågan här och nu, om vi inte tror på ett blickskrig i eftermiddag, om regeringen fattar ett beslut om att höja beredskapen, aktivera plikten som det krävs bara ett regeringsbeslut på, det krävs ju inga riksdagsbeslut på det, så kan både de här mörkröna och de här tidigare pliktvänpliktiga eh, kallas in. Ja. Så att det, det finns, jag tycker ibland blir det lite överdrivet det här att det, allting är så försenat. Man kan säga att det finns förseningar, ja. Men de flesta av dem ligger i huvudsak enligt den planeringen som var. Ja, och det, det är ju viktigt tycker jag, som du var inne på, var väldigt tydlig med att det är faktiskt sagt tre månader. Tre månaders framförhållning. Huvuddelen. Och då finns det också i de här krigsplaceringsregisterna så finns det värnpliktiga. Och problemet är väl, så att jag menar det finns ju personal att kalla in på tre månader. Får man väl ändå säga att ja, det är väl en rimlig rimlighet i det. Att de här, den här organisationen så som den nu ser ut i sina organisationsstrukturer, den går att bemanna och öva. Och göra krigsstuglig på tre månader. Det, det är det här som är ju väldigt betydelsefullt att förstå. Men en fråga som uppstår är ju ändå det att, nu är det ju lång länge sedan flertalet har gjorde sin utbildning och det här är ju en ny organisation, delvis ny taktik och hur ska man värdera då det här att efterhand som tiden går så minskar ju kompetensen och de blir äldre och skröppligare ja. och så vidare och till slut så finns det ingen alls vad går det en omsakspunkt alltså man har ju en, en regel egentligen att man ska inte vara pliktplacerad med i tio år sedan tidigare när vi hade pliktsystemet. Eh, och eh, det är helt riktigt. Och egentligen så, tiden rinner ju ut här någonstans kring 2020. Mm. Vi, vi lämnade ju soldatsystemet eh, 2010, och, eller vänpliktssystemet ska jag säga. Och, och eh, tiden rinner ut. Där kan man nog säga, vi vill vi ju inte ha den mörkröna bilden. Vi vill ju inte ha eh, soldater som hoppar av för tidigt åtminstone. Men vi kommer ju få fler och fler mörkröna. Tidigare känns ju att de här är ju topputbildade. Mm. Och de kommer också hjälpa till. Så jag är nog lite mer optimistisk. Jag tror att även om vi då vad det gäller tidvis nu har anmält. Vi kommer inte vara fullt i mål för 2023 eller nuvarande. Och där är det inte bara pengar. Nu sa jag ju ganska tydligt i mitt här att det behövs pengar om vi ska klara det här. Men vad det, gäller, det här är inte bara frågan om att få pengar. Det ska också vara möjligt att rekrytera utifrån befintliga årskullar. Mm. Så det är en kombination av pengar och vad som faktiskt är realistiskt. Det är inte bara att liksom gasa på det. Men eh, i allt väsentligt är ju, de, är ju bilden grön och blå 2019. Som väl också var den beskrivningen som fanns när beslutet togs. Sen är det väl också en annan effekt av det här som Jan Mörtberg pekade på, att, att det är ingen övningsverksamhet i högre förband. Och tre månader är ändå inte så väldigt lång tid när allting ska Nej. göras. Så att vi har ju liksom en stor. En det är ju den, den svaga punkten om man ja. säger detta. Och det är helt klart först var man ju. Med, vi var ju medvetna om detta att vi inte kommer kunna göra det. Nu har man ju också sagt: vill jag säga, att det har ju varit en, en fråga mellan oss och departementet och, och, och beslutsfattarna att man har ju egentligen sagt byggklart först några förband. Så de blir klara. Och då skulle man ju kunna göra det, men då, och det gör vi också, så det finns ju några som går i, i förspåret här. Men skulle vi hålla principen fullt ut, då skulle vi inte kunna upprätthålla kompetens, kompetensen ute på regimenterna. För det skulle i praktiken innebära, att då, om jag skulle försöka göra bildspråk, då säger vi till P7, ni bygger klart en bataljonsstridsgrupp och ni på I19, ni avvaktar i två, tre år. Då skulle I-19 förmodligen vara ett ganska degraderat system. Man måste så att säga, ha någon form av balanserat. Så vi, vi gör en viktning, men man kan inte göra det så, så strikt. Och då blir det, ju det att det inte blir tyvärr övning i, i högre förband. Det högre förband om vi, det är ju det är väl den nordiska stridsgruppen är väl det exemplet där vi har övat verkligen bra. Och sen har vi ju nu i år också, eller förra året rättare sagt, också övat ytterligare två stycken i bataljonsformat, men då inte hela bataljonerna. Mm. Uttrycket, i takt med så, ekonomin så medger, finns ju inskrivet på flera ställen. Både i inriktningsbeslutet och i propositionen. Och det är nästan en övertydlighet med att understryka i takt med att ekonomin så medger. Tycker Försvarsmakten att ekonomin egentligen har påverkat den här perioden nu från 2009 till dess att vi befinner oss nu? Har ekonomin försinkat genomförandet av reformen eller har pengarna räckt så att säga? Eh, ja, det där är en fråga. Alltså, jag, jag skulle vilja säga att den har ju påverkat... Eh, Delvis, men det är med det, när du säger försinka, för jag förstår vad du menar, då är det med det som är bekymret ja. Än kanske striktpengarna. Samtidigt vill jag säga, mitt budskap i slutet är tvärtydligt. Det är stora luckor både här och där, mm. inte minst på materiellsidan. Mm. Och där är det ju de ekonomiska begränsningarna. Mm. Absolut. Mm. Och de är, det är, man får inte tro att det här problem som de, de finns bortom 2020, de finns inte idag. De finns redan idag. Sen är det bara att de blir värre allt eftersom åren går. Det står ju också i riktigt beslutet att uppsättandet av förband och personal prioriteras före materiell förnyelse under den här perioden och det är väl också någonting som vi nu börjar märka att nu kommer ju materielfrågorna och de kommer att aktualiseras än mer i inför 2015 årsbeslut. Är det en rätt uppfattning att det är på det sättet? Att vi prioriterar? Ja, i, i riktningsbeslutet så står det ju att Försvarsmakten ska prioritera personal för materiel. 50 till -20 200 alltså anslagen är ju egentligen separerade så att det är ju inte så att vi man kan lyfta huset de är ju ja. ganska så ganska så fasta anslaget för ja. materiell kontra förbandsanslaget. Mm. Så att visst, det, vi, vi, det är väl det som gäller, men det, det är ju inte så att i det är dagliga att det har så stor praktisk betydelse att nu lyfter vi pengar på det viset. Vi har ju begärt och också fått regeringen och sedan med också riksdagens tillstånd att faktiskt under de här åren lyfta lite pengar från utlandsanslaget 1-2 just för att förstärka förbandsanslaget. Och det är väl ett tecken på att det har varit lite brist på vägen. Ja. Jaha, vi, vi ska börja få tacka dig ett tag och jag hoppas att du vill ta plats på främsta bänken och jag är överbar redo att uh, gripa in och ta del och vara med i diskussionen som nu kommer. Och då välkomnar jag våra inbjudna politiker och jag noterar redan en första fråga. Vi ska bara få en mikrofon och sen ska vi försöka släcka den här bilden. Nu ska vi se... Jag tror vi kan... Ja, ja varså, välkomna upp! Eh, Anna-Lena Sörensson, Socialdemokraterna, Wallan Widman, Folkpartiet, Försvarspolitiskt talesman, Johan Forsell från Moderaterna och slutligen Peter Rådberg, Miljöpartiet. Alla välkända försvarspolitiker i dessa sammanhang och även debattörer. Och vi har nu tänkt att disponera de här... Jag ser att det är många frågor som... Jag ska bara säga då att vi har ju tänkt att försöka hålla isär lite grann försvarsgrenarna. Så att vi skulle börja då med armén och fortsätta sedan med marinen och sluta med flygvapnet i traditionell ordning. Alltså det vill säga den omvända ordningen till som vi började här. Och ungefär en 20 minuter bedömer jag att vi kan ha den här timmen för vardera försvarsgrenen och diskutera de frågeställningar som har kommit upp. Det handlar ju väldigt mycket om liksom försvarets och hur den är idag. Har vi lyckats med reformen men också hur ser vi på framtiden? Här har det lyfts fram en hel del väldigt intressanta perspektiv, inte minst Johan Victorins pekande på den militärtekniska utvecklingen och hur mycket av gamla föreställningar kanske är på väg att förändras. Vi lämnar ordet till det, vi kan ta oss direkt in till publiken och det är nu vet jag att det är Jörn Bäckman men jag ber er alla lika fullt att presentera er så man vet om ni är som privat eller om det kommer från någon organisation varsågod. Jag är verkligen nästan att jag går in så snabbt, jag hade egentligen tänkt börja med säkerhetspolitiken jag heter alltså Jörn Bäckman krigsvetenskapsakademin, jag tycker att Jan Sadesan gör en sån lysande beskrivning av läget, men jag har ju en undran, jag betraktar detta som ett resultat av ett en vacker vädersituation säkerhetspolitiskt. Och då är den här organisationen alldeles utmärkt när den blir färdig någon gång. Men vi är alla medvetna om att det kanske på tio år så kan det förändras efterhand. Vi är inte säkra på att vi upptäcker alla förändringarna med en gång. Nu har Jan sagt att den här vilande värnplikten, det är egentligen ett sätt att fylla upp den här vacker väderorganisationen. Men min fråga är, vad finns det för tillväxtpotential? Och ska det finnas en tillväxtpotential? Och hur ser politikerna på detta? För det är inte en militär fråga utan det är en politisk fråga. Skall vi ha möjlighet att öka den här organisationen om den säkerhetspolitiska väderleken förändras? Jag har inte hört någonting om detta. Utom att politikerna har sagt att den vilande värnplikten ska kunna aktiveras. Jag tror inte att tanken var att den skulle aktiveras för att fylla den här organisationen utan det var nog andra förderingar. Tack så mycket. Ja, vi ska vi hålla oss in på denna fråga. Behövs det en möjlighet? Jag menar, vad det egentligen, du säger är ju att volymfrågan i armén är ett frågetecken. Och behöver det finnas någon mekanism där vi med tycker kan trycka på knappen och sätta igång och öka volymen i armén. Behöver vi en sådan planering? Ja. Vem vill börja? Jämfört, jag känner jag har... pressen. <laughs> ja, utifrån Miljöpartiets sida så har vi fått kritik genom åren att liksom vi har skurit ner. Men jag kan säga det att vi, vi tycker att, vi, att man måste se över detta. För ska man ha ett försvar så måste försvaret ändå vara så pass bra så att vi kan göra de uppgifter som faktiskt riksdagen har sagt. Men från vår så svar på din fråga, där, jag, jag tycker att ungefär som Jan Salosan är inne på, att det, alltså det, många saker hänger ihop. Och, och vi menar att liksom, vi måste utgå från att vi ska ha samarbete med, med andra. Det är själva förutsättningen. Och har man inte det, utan man ska bygga upp någon form av heltid, alltid utgå från sig själv, då blir det väldigt, väldigt dyrt. Och Vi vill från Miljöpartiets sida utveckla det här nordiska samarbetet och det har ju kommit igång i väldigt bra. Men vi, vi har en fördjupning på det nordiska samarbetet men vi ser också en, en möjlighet att just kunna ha en, ja, extra samarbete med, med EU. Men framförallt inom F, FNs regi. Så att vi, vi är öppna för detta och vi ser att det är en viktig väg i alla fall, att gå framåt. Men, men svar på frågan. Behövde det någon planering för att kunna växa armén? Alltså är volymen på armén för liten helt enkelt? Måste vi ha en beredskap att kunna öka den? Ja, jag, jag, sa, jag sa det inledningsvis. Att jag, jag tror att man måste titta på det. Jag, jag, jag sa det och så bygger jag på ja. så att jag är helt öppet för det. Ja, det jag har lyssnat dåligt. Det kan jag känna. Men det var bra att vi klarade det. Att det finns en beredskap att kunna se över det här. Ja. Du, nu är det Allan och sen Johan. Jag tyckte att Johan Victorins föredragning visade på behovet för ett mycket litet land som Sverige med begränsade personella och materiella resurser behovet av prioriteringar. Och eh, i min värld så är naturligtvis viktiga i det system och system som vi talar om. Och de möjligheter jag ser till tillväxt handlar i första hand om att på ett tydligare sätt än idag föra in hemvärldensförbanden i, i insatsorganisationen med sikte på host nation, support, basverksamhet, övervakning med mera. Eh, ordningspolisen tror jag även att Johan Victorin nämnde, och då gråter vi alla en liten tår över brädskapspolisen som av fackliga själv tyvärr har läggs ner. Och den andra möjligheten som jag ser, det är ju då den så kallade förbandsreserven som ju faktiskt tillkom för att vi skulle kunna vidmakthålla förbandsbestämmande material för ett stort antal av er förband. Och den materiellen finns kvar och vi bör nu fundera på hur även förbandsreserven kan bli mer tillgänglig än vad den för närvarande är. Johan? Ja, tack för det. Hörs jag ända bak? Utmärkt. Eh, kul att vara här, kul att se att det är så många som eh, vill vara med och diskutera försvarsfrågor Jag tror att man börjar i det som var din inledning i frågan Jag tror att du använde termen vackert väder Så vet jag inte om jag riktigt eh, håller med om den beskrivningen Och det var kanske på samma tema som Salestrand uppehöll sig vid inledningsvis Att det blir lite kanske lite för polariserat för min smak Jag tycker inte man ska glömma bort att vi faktiskt ändå nu har en ambition om att bygga förmåga Och vi ska inte glömma bort hur det försvar som vi ju tog över 2006 såg ut. Jag har varit på ett par sådana här debatter. Och då alla verkar vara överens om att vi inte ska jämföra med hur det var 1986 eller 76, Men ändå så får man ofta se de här uppställningarna över antalet brigader och flygbaser. etc. Utan utgångspunkten måste vara 2006. Jag tycker att vi har kommit en på många sätt bra bit på vägen. Men jag är också den första att tillstå att vi inte är klara ännu. Och det är ju helt, helt uppenbart. Vi ser en vi ser ju också en planering framgent för att kunna öka inte minst antalet personer i insatsorganisationen. Kanske särskilt på remsidan. Det är där som den stora nummeraren nu framåt ligger. När det sen gäller tiden efter IO14 för jag tyckte jag mig fånga upp lite där din fråga så det finns ju sådana förslag nu och det är väl någonting jag tycker att man kan titta på. Samtidigt så är i alla fall min magkänsla att jag tror att även framöver så kommer kvalitet att slå kvantitet. Och det är klart att i en värld där det inte finns några liksom restriktioner eller begränsningar så kan man upprätthålla båda dem. Men vi lever ju också i en, i en värld där det finns restriktioner. Det, det går tyvärr inte att komma, komma ifrån. Och jag, jag tror att också framöver som sagt så är kvalitet föredra framför kvantitet på beredskap av dålig beredskap, dålig material, dålig samövning etc. Men så volymen på armén, när man talar om personal så handlar det ju om en 10-12 000 man. Alltså det är ju en väldigt liten armé för ett sånt väldigt stort land. Så att den här frågan om volym tycker jag ändå är väldigt intressant att fundera över. För att det är, det är långt ifrån ut uh, till tre riks röster till norr och 10 000-12 000 mandar eller kvinnor, det, det är ganska lite så jag menar, den här frågan då om volym och möjligheten att ha planering för att kunna växa ytterligare utöver de här fyra reservbataljonerna. Där uppfattar jag ändå att Peter öppnar upp dörren men Johan tycker att i 14 s struktur den är tillräckligt trots allt med den här förbandsreserven. Men eh, vi kanske ska lyssna på Anna-Lena, vad du har för uppfattning om det här. Och Johan får gärna i en kommentar och även Allan. Varsågod. Uh, ja, jag tänker så här. Jag uppskattar också mm. Jan Sahlestrands beskrivning och anförande här. Alltså att skapa någon slags balans i de här, den här väldigt polariserade debatten. och det, uh, det är väl bra att regeringen och regeringens företrädare slutar skönmåla och inser uh, de uh, uh, och de utmaningar som Försvarsmakten står inför. Och att vi samtidigt också kan diskutera vad finns det finns då för rimliga eh, konsekvenser och, det, och hur vi ska möta det. Sen är det ju, alltså, vad, vad jag har tänkt på och vad vi ofta diskuterar, det är, det är ju att vi skiljer på eh, klarar vi den här insatsorganisationen som är beslutad 2009, eh, nu och eh, när den ska vara klar, och vad ska ske efter det? Och då tänker jag att det är ju det som Försvarsberedningen har till uppdrag eh, och den eh, ska ju eh, presentera sitt betänkande nu i sommar eh, att vi skulle dessutom diskutera att vi skulle ha eh, en reserv eller eh, möjlighet att växla upp i och 14. Det, det har jag faktiskt inte har vi inte diskuterat tror jag. och det, i alla fall inte i våra debatter men alla har säkert tänkt på detta ja nej, Jag tänkte på, det är ju naturligtvis som, som Lars säger och vi har alla det historiska perspektivet med 600 000 man och nu är vi nere på någon, någon yngre procent av detta och, och det gör ju då att man får fundera över ja men, men hur ska vi då utforma våra mestridskraft och där tycker jag man har sett då en glidning när det gäller våra manöverbataljoner mot lite lättare koncept vilket bara annan ändå medgör en ökad rörlighet och där finns tycker jag en, en annan viktig option som nu är är en lågt hängande frukt och det gäller den luftburna bataljonen som olyckligtvis avvecklades här för några år sedan efter politiska beslut ska sägas. Och det, det gjordes därför att tillgången på eh, transporthelikopterkapacitet var mycket begränsad. Nu är detta med hjälp av hyllan kan man säga eh, avhjälpt och vi har en god medeltung helikopterkapacitet. Och då bör man använda den möjligheten att återinföra ett mycket rörligt arméförband. Det kompenserar för brister i storlek. Ja, vi, vi ska strax gå över till en ny fråga. Jag kan bara inte låta bli att, att skjuta in den här frågan. Den har viss, viss mån att göra med volymen, men, men också användbarheten. Som jag försökte säga i de här betraktelserna över 2009 års försvarsbeslut så är det en väldigt högstämd retorik. Att det är ett försvar som är användbart, som omedelbart ska kunna sättas in och det ska kunna göra en förfärlig massa saker i sina insatser. Och när man ser då återigen på situationen i Armén där inte några större övningar har rum på snart, eller jag skulle vilja påstå 10 år... Och jag tycker att är det en rimlig situation borde inte man från politisk sida fundera lite mer på den här låsningen att det går inte att öva på grund av att det är vännpliktiga kan kallas in och delta i de här övningarna för att liksom att upprätthålla kompetensen och kunskapen i ledningssystemen och hur man ska kunna förflytta sig, anfalla och så vidare i arménförbundet, det handlar ju väldigt mycket om övning och att passivt, att ett politiskt system som så lång tid passivt ser på denna liksom förlamande passivitet, det påverkar ju liksom väldigt många människor i armén som Jan Murtberg försökte tala om, att är jag brigadchef så har jag ingen brigad att öva, är jag så har jag inte heller några att öva, och läser man officersförbundets intervju med Kompanichefen i armén så säger de ju den att det är bedrövligt, det är bedrövligt att vara kompanichef. Jag har inga, jag kan inte öva. Jag har bara en man i varje pluton. Och det här är ju välkända fakta. Är ni bekväma med det här vad tycker ni att vi borde göra åt det? Ska vi fortsätta och vänta till att vi har full anställd personal och då kan börja öva om 6-7 år? Eller ska vi göra någonting åt det nu? Är det någon som vill säga något? Johan? Först vill jag kommentera att de här 600 000 man som vi hade förr men som inte var alltså, aktiva. Alltså, man sätter de här 600 000 mot de här 10 000. Jag tycker det blir, jag tycker det blir liksom fel på något sätt. Men alltså, själva grundproblemet tycker jag som vi måste ta till oss det är ju det här att vi har vilande värnplikt. Och det tycker jag, från miljöpartiets sida, så var det helt rätt väg att gå. Men att vi ändå måste titta över. Men vi ser ändå fakta när vi tittar ut genom fönstret att det fungerar ju inte. Vi får inte tillräckligt mycket tjejer och killa in i systemet. Och då måste man ju fundera ett var till. Hur ska vi nu göra detta? För har vi inte vänplikten så får vi inte folk till de här övningarna som du pratar om. Och det gäller som liksom alla tre grenar. Flyg och armén och. Och så, där. så att jag menar Det är ju själva grunden. Liksom. Hur får vi personal till våra system? och Kan vi inte lösa den frågan så kan vi diskutera hur mycket vi vill om att det inte kan övas. Så att jag tror det, är, det är en central fråga, själva personalförsörjningen. Och det måste vi verkligen titta över. ja Tack för det, Johan. Någon? Ja, eh, det övas ingenting, säger du. Jag, jag har inte riktigt samma, samma bild faktiskt. Och det, sanningen kanske ligger i betraktarens ögon, men... Jag har under min tid i utskottet besökt 29 förband och militära skolor och centrum. Och jag får nog säga att ganska många av de här besöken så tycker jag att också också upp fram sig en bild av att man faktiskt övar. Man gör det och sen kan man tycka att det inte är tillräckligt och det kan jag hålla med om ehm, faktiskt. Och där ska man också se att vi i regleringsbrevet för 2014 ju faktiskt har skrivit in att Försvarsmakten ska hålla mobiliseringsövningar för samtliga förband och att det också ska ske en en större övning från samtliga stidskrafter. Så det är väl delvis ett, ett resultat av det. Jag tycker också att man till det ska lägga att vi faktiskt i år förstärker förbandsavslaget. Och det är ju ganska tydligt vad vår prioritering där är, att det ska gå inte minst till övningsverksamhet. Sen tror jag att den här diskussionen är viktig att föra. Jag tror också att den, den har sin plats i en valrörelse. Och vi, vi har i alla fall från moderat håll sagt att vi är beredda att fortsätta diskutera anslagsförstärkningar. Det sa ju statsministern i salen Och då, då tror jag också att det är viktigt att vi har en, en diskussion mellan regeringsalternativen och att vi får höra vad, vad förslagen är från den andra sidan. Anna-Lena, Allan, kommentar till det här. Ja, alltså vad, vad vi politiker har att förhålla oss till det är naturligtvis de rapporter och de eh, Föredragningar som vi får, dels av Försvarsmakten. Jag har två revisionsrapporter här som ju säger att Försvarsmakten inte klarar de uppdrag som man har fått eller klarar de mål som riksdagen har beslutat om. Och då handlar det ju om från politiskt håll att ge de förutsättningar <coughs> som behövs för att klara de målen. Och det är väl det som vi inte gör. Men då måste man väl också börja med från regeringshåll och erkänna att de här problemen finns. Regeringen har ju ägnat de här tre, fyra åren åt att tala om att det är inga problem. Det finns inga problem, utan det går bra allting. Och så kommer revisionsrapport efter revisionsrapport. Vi har också sett andra rapporteringar i media till exempel om att man inte övar tillräckligt. Uh, och, samt, och att man inte har tillräckliga resurser, och det är inte bara resurser, utan det handlar om tillräcklig styrning från regeringen också. Och det är det som vi politiker ska förhålla oss till. Jag har inga specialkunskaper om uh, hur, hur uh, Försvarsmakten ska lösa de här uh, uppdragen. Det, det, det får ju de stå för. Men jag har ett uppdrag att uh, lyssna, väga av och försöka ge förutsättningar. Och det tycker jag regeringen har misslyckats med. Allan, och där, det var ju det som var min fråga, så att jag menar, det, är det politiska systemet som kan tala om att vi återför plikten så att vi kan öva, exempelvis. Då skulle man kunna kalla in dem. man är så Det är ju en, ja, varsågod Alan. Min bedömning av den nuvarande situationen är inte att det är ett, ett jätteproblem att vi inte övar i, på brigadsnivå. Jag tror att behovet ligger mera på kompani och bataljon initialt, därför att jag tror det är så att, att under den strategiska time det är numera ett vedertaget begrepp, har jag förstått, eh, under den gick förmågor förlorade. Vi pratade om den senaste brigadövningen, vi kunde prata om den senaste tidpunkten när vi sköt bataljonsälv inom artilleriet. Jag har lite olika uppgifter, men ingen daterar sig på den här sidan, med millennieskiftet och det senast skedde. Och givet detta så kommer de här problemen, tror jag, med övning i högerförbandet, om ett par år fram i tiden. Men det som jag skulle vilja skicka med då till Jan Sahlestrand, det är en, en fråga. Eh, regeringen kan väcka plikten till liv, så är det förvisso. Eh, men är det möjligt för Försvarsmakten när man anställer tidigt och kontinuerligt tjänstgörande soldater att med hjälp av en premie på slutet av tjänstgöringen förplikta dem att vid äventyr av återbetalning inställa sig för att öva när krigsbefattningsövning sker för dem några år senare. Det skulle ju kunna vara en möjlighet att skaffa sig en individualiserad plikt. Varsågod, Jan. Det är ju lite replik här och då ska vi börja med alla vidmans fråga och säga att jag är inte beredd att säga om jag har någon bestämd uppfattning om det. Vi har det här med premie och bonus och incitament för soldaterna rent allmänt. Det vänder och, och, och blöter vi i par minut. Och jag har ju haft väldigt mycket bestämd uppfattning om bland annat premium men jag har fått vika mig av de som kan mer i det här. Jag tror att i Sverige är det, nu talar jag om personligt, jag tror i Sverige är det svårt att ha såna här sådana förpliktelsesaker som man gör, alltså frågan är hur, hur, hur stora premierna ska vara men jag förkastar inte det, Allan, jag gör inte det men jag har ingen bestämd uppfattning för jag har inte värderat det så jag begärde egentligen repliken om det egentligen är Jörn Bäckmans fråga här, men låt mig också säga med Öva den här polariserade debatten, jag tycker du ställer frågor som är just på den ena sidan lite vulgariserade. Så illa ställt är det inte, men jag är den första att erkänna att vi behöver verkligen återta övning i större förband. Men det finns en oändlig kunskap idag med människor som tillhör internationella staber. Vi sitter över hela världen, vi har haft människor i Kosovo, vi har haft människor i Afghanistan, vi övar våra staber och så vidare. Så att det lite grann ger du en, tycker jag, en, en vulgär bild av det där. Men det jag begärde replik för det var, jag skulle säga att vi välkomnar ju alla förstärkningar vare sig det är nu reservbataljoner eller något annat system. Men jag tycker poängen ändå det är att vi måste tycker jag, titta på vad som ger tröskeleffekt. Och det lutar mycket mot Johans, Victorins resonemang här lite grann kring olika system. Det är det ena. Och att det inte går ut över nu för jag, jag talar om obalanser framåt här. Och det är uppenbart att jag visar material. Om man inte tar de obalanserna men börjar addera annat istället då blir det ju ungefär som jag har sagt i pelpen. då blir det inget bra med någonting. Och sen skulle jag också vilja säga nu har vi ett frivilligt system och jag tror det kommer alls sä säkert vara så. så vi, och det är så att det ställer särskilda krav för män och kvinnor idag i den åldern som vi rekryterar. De stannar inte om inte de ser att det hänger ihop. Det, det, det måste vara inte toppkvalitet men det måste vara rimlig kvalitet annars så slutar de. Och där, det var lite enklare på Vänplik sidan Då kom det ett nytt gäng till vakten nästa år och så kunde man tala om för dem hur det förhöll sig. Så det här går inte med de här. Man kan lura dem några månader men annars så sticker de. <här> Tack. Då är det nu Johan och sen Allan. Och sen så ska vi gå på en ny fråga och lämna detta med övningar. <här> Just det. Nej, men jag, jag, jag vill nog bekräfta det som jag sa det som han säger här. Jag, min mycket bestämda uppfattning när man reser runt är att det övas faktiskt. Jag kan säga att den mängd som man som riksdagsledamot får från människor som bor nära ett militärt övningsfält och som klagar på att det helt plötsligt har börjat smälla något så otroligt mycket från att efter ett par år har legat närmast i träda. Det är en, ja, en ansenlig mängd som kommer. Jag tror att det vittnar om någonting. Men man måste också kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag är inte nöjd med övningsverksamheten. Och jag redogjorde också för att vi till exempel idag skrivit in i regleringsbrevet Vi tillför nu också medel Jag noterade också att när armeinspektören var här så sa han eh, Citat att det blir bättre och bättre Varje personalrapport blir vi fler och fler Mer verksamhet genomförs och kommer att fortsätta mm. Men visst måste vi gå upp i, i förmågebredd och, och, och göra det framöver Sen till Socialdemokraterna jag, eh, jag tycker det är väldigt positivt att Socialdemokraterna har närmat sig regeringen eller landslag. Men återigen så är det ju så att man går inte till val ensam utan man gör ju det som ett regeringsalternativ och där tycker jag att det fortfarande saknas väldigt många svar hur alternativet SVMP ska se ut. Men vi kanske kan få de svaren idag. Det vore bra. Men vill bara ord, Sen ska vi gå till Jag bara att det är osvenskt med morot och piska. Jag blev allvarligt sjuk för ungefär tio år sedan och ringde till mitt regement och sa att jag funderade på att sluta som reservofficer och fick omedelbart svaret att gör du det så får du betala tillbaka premien du fick här för två år sedan på 13 000 kronor. Så att jag tror att det i och för sig har funnits en tradition om detta även i Sverige och jag hoppas att Försvarsmarknaden tar varje chans att, att tillämpa det systemet. Sen håller jag med om, om tröskeleffekter och det ställdes tidigare här idag en fråga vilken arena är viktigast om vi måste välja och jag tillhör absolut de som tror att vi måste välja. Och då, då är mitt svar att vi har redan valt. Vi har eh, investerat de medel som finns i att eh, åstadkomma ett förmågelyft i vårt stridsflyg. Det skapar en, en tydlig tröskeleffekt. Men det som är viktigt att komma ihåg är att om man satsar 200 miljarder från gripen A till gripen E, då får det inte falla på slutet på att man saknar förutsättningarna för att upprätthålla ett flygtidsuttag. Det får inte falla på bristande beväpning och det får inte falla på att man gör besparingar i storleksordningen 20-30 miljoner kronor vid flygverkstaden på en insatsflott För då, då har vi valt fel. Därmed så går vi över till en ny förhoppningsvis fråga. Varsågod. Ja, tack så mycket Eva Halldén för Försvarshögskolan. Det har ju varit otroligt intressant att lyssna här eh, på samtliga inlägg. Eh, det finns ju ett skäl till varför vi sitter här idag allihop. Eh, och under den här rubriken där vi sätter ett frågetecken kring försvarsförmåga. Eh, och det är vi det som ändå kanske är lite mer insatta än många andra. Eh, det har ju visat sig här alldeles nyligen så är det ju väldigt lågt förtroende hos medborgarna. De som i år är väljare, inte bara medborgare och kunder. De har lågt förtroende för försvarsförmåga. Och då kan man ju tycka att det är väldigt bekymmersamt. Vi har hållit på att reformera försvaret nu sedan 2000. Det är faktiskt 14 året vi är inne på. Vi började inte 2009. Och då kan man ju undra över politiker och politikers ansvar i en demokratisk stat är det inte ert ansvar att försöka att åtminstone bibringa lite klarhet för medborgarna om hur det står till med denna försvarsförmåga? Så min fråga till er är, hur tänker du ta detta ansvar? Ja, det var en knepig fråga kanske. Men vem vill börja? Hugga in på denna. Ja, varsågod Anna-Lena, sen Johan, och där, till Peter och alla. Jo, jag, jag håller med Eva, om att det är ett politiskt ansvar. Det är kanske ett gemensamt ansvar också för alla som, eh, som arbetar med de här frågorna. Eh, och, eh, en, en politisk debatt kring eh, frågor är ju alltid folkbildande på olika sätt. Eh, annars tror jag att det kan vara svårt att, att nå ut eh, medialt till det här. Och det kommer bli ännu svårare att nå ut i valrörelsen. Det kan jag tala om för att de här frågorna kommer inte att stå högst på dagordningen. Om vi inte visar till det förstås. Eh, men eh, för återigen då så tycker jag att regeringen har ju ett särskilt ansvar. Eftersom de, det är de som styr landet. Och hittills har man faktiskt återigen då skönmålat att man har inte velat tala om hur det står till förrän, förrän nu. Och eh, ja, du suckar, men jag tar det en gång till. Eh, jag fick en passning här ifrån min moderata kam kamrat. Eh, och då vi var ju Sälen allihopa nästan här och fick höra en statsminister som någon slags. Bagdad Bot nästan står och beskriver förhållandena i, i försvaret. Det eh, eh, är ett publikum som vet precis hur det står till. Vi har två som sagt revisionsrapporter att falla tillbaka till. Vi hade en, eh, en artikel i, eh, dag, i svenska dagbladet dagen innan som beskrev de här förhållandena. Sen kommer den vice statsministern, det tillhör då Alan här, och har en helt annan bild vad statsministern har och så antydde ganska eh, tydligt att man hade också andra lösningar på hur man skulle möta det här. Likadant eh, eh, en av de andra regeringspartiernas företrädare Göran Hägglund hade också en helt annan bild vad statsministern gav och antydde också andra förutsättningar för hur man ville lösa det här. Eh, så att jag tror att eh, ett, ett ansvar har vi allihopa och eh, det, det tror jag att eh, fler ska ta till sig att tala om hur, hur vi ser på det här. Balanserade naturligtvis, som Jan säger. Jag tror att ingen vinner på polariseringar, utan att ha en, en vettig debatt i frågorna och försöka att diskutera det med svenska folket. Det där. Ja, det är då Johan. Som Är det skönmålning eller är det ett förhållande till faktiska omständigheter som presenteras? Ja, tack så mycket. Jag tycker det är en väldigt bra fråga. Jag... Jag blir orolig över det också när jag läser det. Jag tror att det finns ett antal olika förklaringar. Man ska ju, om man sätter saker och ting i en historisk kontext så kan man ju säga att Vampyripsförsvaret hade ju 100 år på nacken. Och Det är klart att nu är det då tredje eller fjärde året som vi lever med det nya systemet. Och vi som följer de här frågorna, vi är säkert alla insatta och vi följer det här noggrant. Så att säga. Men jag har noterat att det finns väldigt många där ute som fortfarande mentalt är kvar i det gamla och kanske inte har förstått vad som nu kommer skall. Det, det gäller också för många ungdomar faktiskt. Jag har fått frågor om, och från syokonsulenter som påstår att man måste ha en viss utbildning för att kunna tjänstgöra försvaret etc. Så att det tar tid tyvärr och jag är den första beklaga det. Jag, jag drar också slutsatsen för egen del att vi har inte varit tillräckligt framgångsrika på att liksom kommunicera ut det vi gör. Och det, vi har under ett par års tid varit väldigt sysselsatta med att just leverera det nya. Men vi får bättre oss framöver. Sen tror jag också att vi alla vi som, som följer frågan har ett ansvar för hur vi, vilka bilder vi sprider och vad vi kommunicerar. Och det är klart att eh, de här påståenden om att det finns ingenting och det är liksom närmast dystopiskt, det gör det ju inte heller enklare att nå ut till unga människor. Sen återigen det här om skönmålning. Jag, alltså jag tycker att jag tycker det är dags för Socialdemokraterna att lite uppdatera sin retorik, måste jag säga. Jag, om man till exempel lyssnar på det anförande som försvarsminister Karin Enström höll i sälen tycker jag att det var väldigt bra både att den utvecklingen var gjort men också ett antal utmaningar som frims framgent. Jag noterar att socialgrundarnas talesperson Peter Huldkvist, han, han visste redan innan den första GMU-omgången någonsin hade avslutats att det var kris i personalförsörjningen. Så att, ja, man får bedöma kvaliteten på det analysarbetet. Ja, jag slutar. det ja, Tack för det Peter. Varsågod. Ja, det som jag tycker fattas i den här debatten som svar på din fråga är Nämligen att vi pratar väldigt mycket försvarsförmåga Och det ska vi naturligtvis göra Men jag tycker när man pratar till allmänheten Ska man prata mer om säkerheten Den totala säkerheten i landet För det är det vi ska skydda oss emot Och då kommer fler komponenter in alltså, allt hänger ju ihop vi är inne på elsäkerhet, livsmedelssäkerhet, vi har terroristhot och så vidare Nu menar jag att Försvarsmakten ska sköta detta Men när vi ska prata om försvarsfrågor till svenska folket så tycker jag vi ska ha säkerhetsfrågan i som ett paraply Och där finns en hel del komponenter och då kommer hela närområdet in och beroendet av varandra och då är vi tillbaka till det som jag sa tidigare nämligen att vi ska samarbeta i nordiska kontexten men även med NATO och andra och ser man, ser man säkerhet ser man försvarsfrågan utifrån det säkerhetsperspektivet så tror jag att det blir mycket lättare att kommunicera just med svenska folket för då, då angår en för det handlar i, i sisten om om arbetslöshet och så vidare. Hela Östersjönområdet och hela Europa och så vidare. Det hänger ju ihop. Och där är försvarsmakten jätteviktig. Vi ska, vi ska se till att vi får bra... Eh kvinnor och tjejer som kommer in i Försvarsmakten och vi ska ha bra materiell och så vidare. Men jag tycker att, det, som, som din fråga var ställ så pratar jag mycket hela tiden om just säkerheten, där Försvarsmakten är en viktig del, men det finns andra komponenter. Och det är på så och till. och läser man också rapport. så trycker ju den, den som vi nu släppte i i maj, så har vi de här komponenterna med, med samhällets säkerhet och så vidare. Och jag tycker man ska ta in det när vi pratar försvars- och säkerhetsformen. Jag tänkte innan alla går in så tänkte jag, alltså mitt eget perspektiv som ändå du har på med, med den här typen av diskussioner i över tio år, så är en brist för att knyta an till vad Eva var inne på, är ju att det ytterst sällan försvarspolitiker diskuterar Förmågan och vad som krävs för att skapa förmåga. Typ, liksom, kan vi leva med ett luftförsvar som baserat med den här gamla robot 97 som är liksom egentligen börjar bli fullständigt obsolet? Hur ska vi tänka där? Det är ytterst sällan man hör det, och jag tror att det hänger lite grann ihop med den här tilltro till, till liksom försvarsförmågan. Alltså man måste diskutera vad är själva försvaret, vad är det för medel och hur ska det fungera? Och inte bara tala om säkerhetspolitiska storheter som alltid är tillsammans med andra och så vidare. Det är min egen analys, därför är det väldigt roligt att vi nu äntligen talar lite grann om själva förmågan i försvaret. Varsågod Två saker handlar om, tror jag, primärt. När Öberg gjorde sitt famösa uttalande på väg till Kiruna här för drygt ett år sedan, så strax efteråt träffade han före detta partiledare som sa att ja, men, men, liksom, det här stämmer ju inte. Vi har ju alla dessa flygplan, vi har alla dessa fantastiska örlogsfartyg. Det kan inte stämma. Och det där tror jag pekar på ett problem, nämligen att både den politiska nivån, men även Försvarsmakten som myndighet har valt att eh, tala om vår förmåga i mer symbolistiska termer. Jag ska inte kasta dynga på före detta Försvarsministrar, men en av dem använde under hela sin ämbetstid uttrycket vi har 100 hundra ja ja, det är jättebra, men alla som sitter här vet ju att de är inte farliga, om inte alla de andra delsystemen också finns på plats. Och det andra är, jag ser en uppenbar risk för att försvarsmakten nu med en hög andel kontinuerligt tjänstgörande och en mindre andel tidigt tjänstgörande än vad som var den ursprungliga planen att försvarsmakten blir en, en allt mer isolerad eh, organism i vårt samhälle. Och därför så vill jag gärna peka på broarna, hemvärnet, frivilliga försvarsorganisationer, veteraner och viss Det tror jag är de två viktigaste sakerna. Tack för det. Vi går till nästa fråga. Varsågod. Daniel Skoglund, Officers tidningen. När vi pratar om försvarets förmåga, ni har ju säkert olika bilder av vad försvaret ska kunna här. Och när man tittar på försvarsmaktens underlag, till exempel perspektivplanen, så utgår ju de från prolongerad ekonomisk ram. Och då, i alla fall när jag hör ordet prolongerad ekonomisk ram. Då tänker jag alltså vidmakthållen köpkraft. Och till exempel höjningar av försvarsanslaget med 400 miljoner. Det är en inte ens en procent av nuvarande försvarsanslag. Jag tycker inte att det är en ökning. Det är, ett, det är inte ens ett vidmakthållande av köpkraften hos försvaret. Men om vi utgår ifrån att en prolongerad ekonomisk ram innebär... Än att man åtminstone följer med kostnadsökningen. Tror ni att IO14s förmåga kan realiseras då? Alltså, vid prolongerad ekonomisk ram i reella termer. Bedömer ni att IO14 kan levereras som den är beställd? Ja, det är en väldigt bra. Och när det gäller försvarsmaktens till del så är den, den är inte bra, den frågan. Väldigt eller? Eller? tydligt nej. Ja. Ja. Just det. Det är ju det jag tänkte säga det, att det framgår ju väldigt tydligt i perspektivplaneringen vad försvarsmakten anser om det här och det har vi inte haft någon egentligen öppen politisk diskussion kring just den här frågan om inte anslagen höjs enligt då konstaterat i pers perspektivplanen med jag tror det är 4,5 miljard då faller Hela idén är egentligen med 2009 års försvarsbeslut, i 2014 är det inte möjligt att jämföra. Hur ser ni på den problematiken? Ja, Allan, börja. Ja. Jag kan börja. Jag vill att vi tar oss tillbaka till Folk och försvar 2010 i januari månad. Det är tal som överbefäl har då höll ligger fortfarande ute på Försvarsmaktens hemsida och en av de sakerna han uttryckte var att vi har de pengar vi har det är min bedömning att de räcker till att bemanna försvaret idag och imorgon jag tror man kan konstatera att både vi politiker och möjligen också myndigheten då gjorde allt för optimistiska bedömningar idag är det ingen tvekan om att det kommer att krävas anslagshöjningar och enligt min mening så måste de handla om miljarder samtidigt är det då viktigt att säga att de där pengarna tror inte jag att man på ett ansvarsfullt sätt bara kan skicka in i försvarsfanslaget. Jag tror att man måste specificera väldigt noga vad man ska ha för dem. Och lite med tanke på vad jag sa tidigare om den stora investering vi har gjort i vårt stridsflyg så tror jag att det behövs en flygtidsmiljard. Och jag tror att det behövs en flygstridsmiljard. Johan Victorin var inne och pekade på behovet av tunga, långräckviddiga precisionsattackvapen. Finland har gjort en anskaffning. Vi behöver kanske inte nödvändigtvis göra samma, men jag tror absolut att det där är en punkt där vår förmåga idag ja, vi suboptimerar, helt enkelt, genom att inte ha den här förmågan. Tack för det. Ja, Anna-Lena, ja, eller hur? Ja, visst. Jag vet inte om vi hörde samma tal, men gjorde vi det väl alla? För att eh, jag får det, vi sa att eh, vi klarade fram till 2014, men därefter så räcker inte anslagen. Sa ni inte så? 2010. Ja, men i alla fall. Eh, eh, jag har inte de kunskaperna som alla besitter. Jag har inte riktigt samma uppfattning som alla heller, och inte som du heller, Lars, vad politiker ska fatta beslut på eller inte. Utan jag tycker att vi måste väga av, som sagt, det finns olika intressen inom försvaret också, det inser jag. Men vi har en överbefälhavare. Som säger att eh, så här ser det ut och då har vi, att, har vi att ta ställning till. Så skulle vi göra när det gäller vilken myndighet som helst, vilken generaldirektör som helst. Man måste lyssna och väga av och säga har vi, ska vi ha den här ambitionen eller inte. Och det är det som är det politiska uppdraget. Eh, kvar, kvarstår den ambitionen vi har eh, och vår generaldirektör eller i det här fallet våran har överbehörd säger att det räcker inte resurserna. Ja, då har vi att välja. Antingen så tillskjuter vi mera resurser eller också så sänker vi ambitionerna. Och jag tror att det är precis det som den eh, senaste debatten har, har handlat om och det är precis det som RIS-revisionen beskriver också i sin senaste rapport. Det finns ingen balans mellan ambition och resurser. Och det, det är egentligen det som är grunden i alla politiska uppdrag. Inte tror jag, inte för min del i alla fall, tycker jag att ha specialkunskaper om exakt hur förbanden ska vara utformade, organiserade och så vidare. Och så vidare. Det har vi eh, en kvalificerad försvarsmakt som ska göra. Ja, tack. Varsågod, Johan. Jag tror att en sak som lite komplicerar diskussionen här det är ju att man jobbar med olika tidsperspektiv I Försvarsmakten har man en tioårig planeringshorisont Och närmast en tioårig budgetering Alltså på materialsidan i materialplanen. Vi jobbar inte så politiskt utan vi har ettåriga budgetar Det kan man tycka mycket om men det är så, så det ser ut Och det, det är också en anledning jag säger det Därför att jag får ofta den typen av frågor Hur kommer budgeten se ut? 2024, 2025 och hur mycket jag än vill så kan jag inte ge, ge det svaret. Man måste, man måste ha en viss förståelse för att det är så det ser ut. Sen tror jag att om man tittar på de anslagen, du nämnde tror jag 400 miljoner men man kan också backa bandet lite och tycker att man ska, är lite en räknar man ihop de olika anslagsökningar som har varit så blir det ett antal miljarder sett över en tids, tidsperiod, 6-7 någonting. Jag tror ju att vi nu faktiskt, som Anna Wiman, min allianskollega, har beskrivit tidigare, att vi ser ett trendbrott i försvarsanslagen. Ja, det är min bedömning framgent. Eh, sen hur stora de kommer att bli, det, det baseras också inte minst på försvarsberedningens rapport. Men det, det är nog ändå min bedömning. Sen tror jag också att det är lätt att man pratar om pengar för det är så digitalt och så enkelt. Att, ungefär som att det bara handlar om pengar. Jag lever tror att det inte är så. Det handlar också inte minst om styrningen vilken effekt man får ut av de medel man satsar och där har vi tillsatt en utredning som ska titta på det här det kommer inte bli enkelt det kan jag vara helt öppen helt med, det inser alla det kommer krävas prioriteringar framgent det finns väldigt stora behov även om vi inte också skulle ha bort vad som ligger i materialplanen vi talar ofta om det som finns utanför det är ändå de kommande tio åren någonstans runt 150 miljarder som ligger i planen men det kommer inte bli enkelt, det kommer, det kommer behöva göras tuffa prioriteringar, så är det Innan Peter går in jag skulle bara vilja liksom fika in, som jag uppfattar dagens fråga, så är det ju då beslutat en organisation med syften och den är beslutad efter den tidens, det 2009 års uppfattning om. Liksom, hur, hur, hur ser det ut det som vi ska skydda oss emot i militära per, perspektiv? Sen har vi ju lyssnat att lyssna till inte minst Johan Victorin och även de andra, våra andra tre föredragshållare som tecknar en problematisering av hur situationen är och hur vi bör fundera i att vi behöver skaffa oss nya förmågor. Jag reagerar åtminstone väldigt starkt för denna otäcka bild som målas upp med fjärrstidsvapen, ballistiska missiler, kryssningsrobotar, rymdkapacitet, cyberhot etc. etc. Den här, de här de finns inte på det sättet i 2009 års försvarsbeslut, men nu finns de. Och det är väl det som egentligen man vill höra att ni problematiserar kring. Och också dra slutsatser, likt vad Allan gjorde, att ja, det här kräver nog en anslagshöjning. Och du säger också att ja, det går åt till flygtid. Det går åt till att skaffa fjärrstidsvapen och det går åt till att skaffa sig ett bättre luftförsvar. Alltså det, då blir ju diskussionen intressant. Jag kan också förstå att det här blir ett problem med anslag och styrning och så vidare. Men det är ju inte det vi ska diskutera nu. Utan nu ska vi diskutera själva förmågan och kärnan i det här. Här. Varsågod Peter Tack Jag kan säga att Försvarsberedningen Som ska lägga sin rapport nu 31 mars tror jag, Kommer ju förhoppningsvis Lite svar på de här frågorna Men jag kan erkänna direkt att De pengarna som riksdagen ändå har eller det är beslut som riksdagen har tagit och de pengar man har skjutit till räcker inte i och 14 alltså säger något annat är ju ljuga alltså det måste jag ändå säga från som miljöpartiet så det vi bara konstatera fakta pengarna räcker inte och så kan man ju en diskussion liksom att hur försvaret och hotbilden ser ut och så Men, och det tycker jag allvarligt i sig för jag tycker allvarligt när riksdagen fattar ett beslut och ett inriktningsbeslut och det här målet ska vi uppnå dit och dit och det är inte bara försvaret det är ju alla områden och så gör man inte detta. Och det tycker jag är i sig allvarligt. Och sen kan man ju då titta på andra aspekter, liksom hur, vilken fart det ska vara, som Johan säger. Vilken till, Johan? Nej, det var bara en, någon kommentar till det som Johan Fossel som om att vi planerar vårt vår materiellplan i tio år och vi lämnar ju varje år ett budgetunderlag som alla andra myndigheter som gäller sträcker sig tre år framåt eh, där ligger ju lite grann av hela problematiken, nu har ju regeringen tillsatt en materiellutredare, Dan Olsson överdirektören på FNV som ska lämna sin rapport här senare i vår men eh, det är ju lite grann som man eh, hemma om man har ett hus och hela tiden skjuter att man ska behöver eh, reparera skorstenen eller byta avloppssystem eller tilläggsisolera eller vad det om jag skjuter det hela tiden lite grann för jag har inte råd denna månad eller inte råd, nästa månad så står man ju inför ett gigantiskt behov till slut jag har varit i Försvarsmakten nu på central nivå i många år och vi har alltid haft ett sånt här berg det vill jag säga, eller berg men alltid haft en bogvål framför sig, behov som man får skjuta på, men jag vill verkligen understryka att den, den, det berget eller den pucken är avsevärt mycket allvarligare och större nu så att, och det får man väl se då om Dan Olsson hittar något system där det hänger ihop med då, så att säga, hur myndigheten planerar det här just långsiktigt. För tyvärr är det ju så, det här går ju inte att skaffa sig över en natt, utan man måste ligga på förkant många år i förväg. Då har vi den här frågan, så är det nu Johan och sen är det Allan. Och sen drar vi ett streck om ingen mer på här framme, Jag vill säga något mer i det här. Sen ska vi lyssna på en fråga. Då är det alltså Johan och sen ser Sen, ja, jag ville bara komplettera lite grann om vi rör oss, tänker oss det som rör oss ovanför våra huvuden. Och då var jag inne på den här långräktvidiga bekämpningsförmågan och kontaktlös krigföring, cooperative engagement capability, global strike. Det vill säga att de konventionella vapnena närmar sig så att kärnvapnen i effekter. Därför att precisionen är så hög så att du kan leverera ett sådant eldmoment på varje given yta så väldigt snabbt. Och då kommer det här innebära att det blir, kommer bli väldigt nervöst framöver. Det säger sig självt om bägge parterna eh, konkurrerande, inte fiender på något sätt, men konkurrerande, de kommer alltså kunna misstolka varandra. Och sådär. Och då gäller det att ha en väldigt, väldigt hög beredskap för detta. Och det är också inom den ramen som man då ska se de här sakerna som jag har sagt här med offensiva robotar. För man kan inte bara stå med ett, ett luftvärn och ta emot för när det kommer inte räcka över hela Sverige utan måste också kunna påverka exempelvis utskjutningsanordningar för den här typen av stridsmedel. Tack varsågod. Jag tänkte bara kort säga att, att om, om frågan är eh, satellitbaserade sensorer rymdvapen offensiv eh, cyberförmåga med mera så, så finns det nog bara ett svar på frågan och det är NATO <laughs> Ja. Ja, där, vi, vi går inte in på Nato nu, men är det någon som vill runda av så ska vi försöka hinna med en sista fråga. Ja. Johan och Anna-Lena jag, jag, jag, jag glömde bara säga det tidigare att jag tror att vi som, som arbetar med de här frågorna tror vi alla är överens om att vi behöver se eh, en höjning av försvarsanslagen det, det tror jag vi är ganska överens om men vi har något annat gemensamt också och det är att det här ska vi alltså backa genom våra partier och det här ska då prioriteras eh, och ställas och jämföras med alla andra behov i samhället och jag har inte hört någon annan politiker inom något annat område säga att de har för mycket resurser någonstans utan alla har jättestora behov och det är det som är den politiska verkligheten vi lever i också. Johan, runnar av denna fråga. Mm. Ja, jag, jag delar i mångt och mycket den beskrivningen kring, kring det långa kviddiga. Det är otvivelaktigt att vi går i den utvecklingen och eh, det är väl ett område som inte står jättemycket om i det förra försvarsbeslutet. Å andra sidan, om man läser beredningens rapport nu så finns det ju ett, ett område som handlar om just det och kring det långa kvidiga luftvärnet inte minst och det tycker jag är positivt, jag välkomnar det sen tror jag framöver också att vi vi kommer behöva omdefiniera vad som är ett vapen om man tittar på inte sådär jättelång sikt faktiskt det är mycket nu som handlar om robotik och sådär jag tror att genetiken blir nästa, nästan förmågan till vapen alltså en, priset idag på en DNA sekventisering, vårt unika DNA faller ju liksom otroligt snabbt det är det idag en vapen om man följer hur man arbetar med i USA till exempel och det är klart att Idag är det där en möjlighet i sjukvården kunskapen om vårt DNA. Men vad händer när det också blir ett vapen? Så det finns en mängd frågor här som faller lite utanför bara det långräckvidiga. Tack för det. Och därmed över till den sista frågan vi vill med. Ja, nu ska jag förstöra alltihopa. Jag ska säga att vi har glömt bort på något sätt att vi lever i en globaliserad värld. Det är en helt annan värld än den som de flesta här nu pratar om. Och det är tyvärr så att den svenska försvarsdebatten fortfarande mest sysslar med, som det står, försvarets förmåga, står det. Ja, då, då diskuterar man om försvarets budget. Frågan för försvaret är kanske lite vidare än så i den globaliserade världen. Får jag påminna om, om till exempel Nord Stream som går genom Östersjön som försörjer eh, Tyskland och delar av Danmark med, eh, med gas. Det är inte så att de är på varandras motsatta sidor längre. Men jag ska också tillägga det, vilket man kan googla på, på svenska media också. Hur sker den svenska försörjningen? Jo, kan jag säga att ungefär hälften av vår råolja importeras idag över Östersjön ifrån Ryssland. Det är väl någon del av ett svenskt försvar på något sätt som man borde ta ställning till i så fall. Tack. Ja, tack. Det, det är ju naturligtvis oerhört viktiga frågor. Men, men nu diskuterar vi själva det militära försvaret. Det är ju liksom hela meningen med den här förbidlagen. Jag håller med om att det... Ja. Ja, det kan vi hålla med om. Men vi talar ju ändå om i så fall marin förmåga att kunna klara den delen. Och det kanske vi skulle kunna höra vad våra samlande försvarspolitiker har för uppfattning om. Räcker den marina förmågan som vi har idag för bland annat säkerheten kring gasledningen? Ja, varsågod. då jag just idag tror jag att, att den räcker. Eh, om man sedan tänker sig eh, en situation där spänningarna växer i vårt närområde, någon sorts skymningsläge, så är det väl min bedömning att stora örlogsfartyg... Till och med mindre sådana som befinner sig ute på Östersjön kommer vara väldigt hårt exponerade. Innan man ska börja prata tycker jag om förmåga att kunna ingripa ska man faktiskt också ägna en tanke åt befogenheten att ingripa. Och jag kan bara konstatera att hade Sverige i med flera andra länder i vår närhet installerat en angränsande zon så hade delar av den nu befintliga ledningen legat inom den zonen och den hade gett svenska staten befogenheter att ingripa mot trafficking, mot terrorism mot miljöföretagelser med mera. Ja, det är mitt svar. Ja, någon mer som har funderat på marinförmåga och Östersjön? Jag tror egentligen jag tror egentligen inte att man kan skilja militära förmågan från en hotbildsanalys. Det blir de två sakerna hänger ihop tydligen och det, det blir liksom bara märkligt att, att, att låtsas eller att blunda för det. Och mitt svar, jag delar nog Allan Vimas bedömning där att den förmåga som finns idag också med de förändringar som sker här framöver, alltså, det är ju stående förband, men det tillkommer ju nu i Visbyklassen, sjömånsrådet och så att att torpeddelen eh, är tillräcklig. Sen får vi se lite, det här blir ju ett prioriterat område i bredningen, är ju det. och Det fanns ju också utföra om det i, i första rapporten. Eh, varför det är det viktigt för Sverige? Jag det räcker ju att titta på en karta egentligen så förstår man varför det är prioriterat. Mm. Ja, därmed sista ordet Peter, Så sen är det dags att sluta. Jag kan bara säga jag är rätt orolig över, alla, alla känner ju till att Kockums inte, eller vi äger inte det själva utan vi har ju tysk ägande. Och allt vad det betyder, de här två A26-ubåtarna nu som vi ska beställa som verkar vara väldigt stora problem med och att vi inte kan sälja till Singapore. Alltså hela den här problematiken och vad det är för med sig på sikt, det, det vet inte jag. Men alltså jag, jag bara konstaterar, jag försöker gräva lite grann, men det är väldigt svårt att få tag på fakta, ska jag säga, hur det här går. Men det, det tycker jag bekymrar sig, alltså på sikt och när det gäller ubått, Och det får stå som de sista orden i den här diskussionen. Jag vill tacka särskilt Johan, Christian, Stefan och Jan som har lagt ner stor tid på att samla ihop fakta och studera diverse olika handlingar med mera även Jan Salestrand och våra samlade försvarspolitiker för att ni kom vi får välja böcker här framme när vi har slutat och tack även för publiken som har varit intresserad och lyssnat. jag beklagar att inte hunnit med alla de frågor som fanns men det är alltid lite intressantare att borra lite grann i vissa frågeställningar tusen tack för att ni kom och tack för detta seminarium som nu är slut Tack